Həzrət Məhdi əleyhissalam ilə görüş Əvvəlki səhifələrdə qeyd etdik ki, zalım Abbasi xəlifəsi İmam Həsən əskərinin oğlunu ələ keçirib öldürmək məqsədi ilə o həzrətin evini ciddi nəzarət altında saxladığı üçün İmam Məhdi əleyhissalamın anadan olması çox gizli bir şəraitdə baş vermişdir. Və hətta şiyyələr onun təvəllüdündən xəbər tutmamışlar. Bu barədə ən eytibarlı xəbər, Həzrət Məhdi ə.s. anadan olmasının yaxından şahidi olan İmam Həsən əskərinin bibisi Həkimə xanımın verdiyi xəbərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, o həzrətin dünyaya gəlişini gizli saxlamaq Bu mənada deyil ki, İmam Həsən Əskəri ə.s. həyatda ikən 5-6 yaşına qədər həzrət məhdini kimsə görməmişdir. Xeyr! İmam Həsən Əskərinin xüsusi şiyələri müxtəlif məqamlarda o həzrəti görmüş və beləcə onun anadan olduğuna əmin olaraq yeri gəldikdə də başqa şiyələrə bu haqda məlumat vermişlər. Bizim alimlər bu görüşlər barədə müfəssəl şəkildə danışmışlar. Lakin bu görüşlər içərisində bəlkə də ən mühümü İmam Həsən əskərinin 40 ən yaxın şiyəsinin o həzrətlə görüşü olmuşdur. Bu görüş belə baş vermişdir. Həsən İbni Əyyub İbni Nuh deyir, Biz sonraki imamın kim olacağı barədə soruşmaq üçün İmam Həsən Əskəri Ələyissalamın yanına getdik. Biz 40 nəfəri idik. Osman İbni Səyid Əmiri ayağa qalxıb dedi, Sizin məndən daha yaxşı bildiyiniz bir məsələ barədə soruşmaq istəyirəm. İmam Həsən Əskəri Ələyissalam Osman'a Əyləşin deyə buyurdu. Osman narahat olub məclistən çıxmaq istədi. İmam buyurdu. Heç kim getməsin. Buna görə də heç kim otağı tərk etmədi. Bir qədər keçdikdən sonra İmam əskəri Osmanı səslədi. O ayağa qalxdı. İmam ona buyurdu. İstəyirsiniz bura nə üçün gəldiyinizi sizə deyim? Hamı buyurun deyə cavab verdi. İmam buyurdu. Bura... Məndən sonra kimin imam olacağı barədə soruşmaq üçün gəlməsiz? Hamı, bəli, dedi. Bu vaxt, ay kimi nur saçan, İmam Həsən ə.sələma oxşayan bir oğlan şağı içəri daxil oldu. İmam Həsən əskəri ə.sələm onu göstərib buyurdu. Bu, məndən sonra sizin imamınız, mənim sizin aranızdakı can Onun əmrinə tabə olun və məndən sonra ixtilaf yaratmayın. Yoxsa özünüz həlak, dininiz isə məhv olar. Həzrət Məhdi ə.s. qeybət çəkilməsinin siyasi-iqtimai səbəbləri Hədislərdə 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin səbəbləri xüsusunda üç başlıca səbəb göstərilir. 1. İnsanları sınamaq Bildiyiniz kimi, mütəal Allahın dəyişilməyən ənənələrindən biri də bəndələri sınağa çəkib, onlar arasından salih və pakları seçməkdir. Həyat, imtihan və sınaq səhnəsidir. Burada insanlar, Öz imanları, səbirləri və Allahın əmrlərinə itayətkarlıqları sayəsində tərbiyə olunub kəmala yetişməli və onların daxilində olan istedadlar çiçəklənməlidir. Həzrət Məhdi ə.s. qeybə çəkilməsi ilə insanlar sınağa çəkilirlər. İmanı və əqidəsi möhkəm olmayanların iç-üzü peyda olur və onlar bu barədə şəkkə düşürlər. Lakin iman və əqidəsi qəlbində kök salan şəxslər o həzrətin zuhurunu gözləmək və çətinliklərə dözmək sayəsində əqidələri daha da möhkəmlənər, Allahın daha böyük mükafatlarına nail olarlar. İmam Musa Kazım ə.s. buyurmuşdur. Beşinci oğlun qeybə çəkildiyi də Dininizi qoruyun və müğayyət olun ki, kimsə sizi dininizdən çıxarmasın. O istəsə də, istəməsə də qeybə çəkilməlidir. Onda bəzi möminlər öz əqidələrindən dönəcəklər. Allah taala onu qeybə çəkməklə öz bəndələrini sınağa çəkir. Din rəhbərlərinin sözlərindən belə başa düşülür ki, İmam Mehdi (aleyhissalam)ı qeybə çəkməklə bəndələrini sınağa çəkməsi Allahın ən çətin sınaqlarından biridir. Bu çətinlik isə iki cəhətə görədir. Birinci, qeyb dövrü həddindən artıq uzun çəkəcəyi insanların çoxu bu barədə şübhə edəcək. Bəziləri İmam Mehdi (aleyhissalam)ın doğulmasında Bəziləri isə o həzrətin ömrünün bu qədər uzun ola bilməsində şək gedəcək. O həzrətin imamlığına sınaqdan çıxmış və əqidəsi möhkəm olan şəxslərdən başqa heç kəs inanmayacaq. Peyğəmbərdən nəql olunan geniş bir hədistə buyurulur. Məhdi əleyhissalam şiyyələrinin və ardıcıllarının gözündən qeyb olacaq. Yalnız o şəxslər onun imamlığına olan əqidələrini qoruyub saxlaya biləcəklər ki, Allah taala onların qəlblərinə imanı layiq bilmişdir. İkinci, İmam Məhdi ə.s. qeybi dövründə bir çox çətinliklər, təziklər və acı hadisələr baş verəcək və buna görə insanlar dəyişiləcəkdir. Yəni, imanı və əqidəni qorumaq, Dini saxlamaq çox çətin bir iş olacaq və insanların imanını təhlükələr hədələyəcəkdir. 2. İmamın həyatını qorumaq Allah taala 12-ci imamı qeybə çəkməklə onun həyatını qorumuşdur. Çünki əgər o həzrət cəmaat arasında zahir olsaydı, Onu mütləq öldürəcəkdilər. Deməli, əgər o həzrət münasib olan vaxtdan öncə zuhur etsə, yenə də həyatı təhlükədə olacaq. Nəticədə isə ilahi məmuriyyəti yerinə yetirməyə nail olmayacaq. İmam Sadik əleyhissalamın şiyələrindən olan zürarə deyir. İmam Sadik əleyhissalam buyurdu. Müntəzir imam qiyam etməzdən qabaq, bir müddət gözlərdən qeybə çəkiləcək. Soruşdum, nə üçün? Buyurdu, çünki canı təhlükədə olacaq. 3. Təqiyyə etməkdən xilas olmaq 12-ci imam heç bir hökuməti və rejimi hətta təqiyyə ilə də tanımayıb və tanımayacaq. O, heç bir zalim hökumətə tabi olmayub və olmayacaq. O, Allahın dinini çamil şəkildə heç nədən çəkinmədən və təqiyyə etmədən icra edir. Həsən İbni Fəzzal deyir, İmam Rıza ə.s. buyurdu, Sanki üçüncü oğlumun, İmam Həsən Əskəri ə.s. ölümündən sonra, Öz imamına axtaran, lakin onu tapa bilməyən şiyələrimi görürəm. Mən soruşdum, ne üçün o gözlərdən qeybə çəkiləcək? İmam buyurdu. Ona görə ki, əlində qılınç qiyam edəcəyi vaxt boynunda heç kimin beyyəti olmasın.